Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man istanna bi sunnatihi wa qta fa'tharo ilayum yadin radwan Allahu ta'ala alayna wa alayhi ajma'in thumma amma ba'd wallahu jazikum blagoslovi selam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam nego porodici ashabi sve sedneke do sudnjeg dana amin rabbil alamin Poštovani vjernici, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. U ćemo, inša Allahu napraviti jedan jedan uvod i otvorit ćemo ovaj ciklus predavanjem koji, koje nije vezano za, za ovaj naš ciklus koji ćemo, inša Allahu ovaj držati u narednom periodu u narednim heftama, odnosno mjesecima, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Pa ćemo zato govoriti o vrijednosti imana, vrijednost imana i pogubnost kufra i nevjerstva. Vrijednost imana i činjenja dobrih dijela i pogubnost nevjerstva i griješenja. Citiraćemo samo nekoliko hadisa i stvari ajeta i hadisa koji nam nedvosmisleno jasno ukazuju fadl iman vrijednost blagodati imana, vjerovanja pravog puta, bojoznosti, činjenja dobrih dijela i pogubnost nevjerstva, nevjerovanja i ovaj a, hodanja stazama griješenja wal a'yadu wal a'yadu. Znači, nema sume da je najveća blagoda na dunjavu koji ima. Nema sume da je najveća blagoda, najveć, najlepše svojstvo, najveće svojstvo koje čovjek može imati jeste iman. Da bude mu'min. Da bude šta? Da bude mu'min i da bude ovaj uh, vjernik. Jer time zaslužuješ sljedeće vrijednosti. I sljedeće blagodati, i sljedeće da ređe. Kada si mu'min vjernik, uzvišeni Allah te blagosilja huveledhi yusalli alaykum. Kažu ljudišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, huveledhi yusalli alaykum wa malayketuhu. Allah blagosila vas, blagosila vas i blagosila, dakle, blagosila jova smelaki, subhanahu. Znači, kada je čovjek momin, vjernik, kada ovo svojstvo ima kod sebe, i ovim se svojstvom otiti, Allah subhanahu wa ta'ala ga blagosila, i uzvišeni Allah subhanahu ta'la se hvali na njega i uzvišeni Allah subhanahu ta'la se izražava na najlepši način o vjernicima. Zamisli, gospoda Allah subhanahu ta'la da te spominje. وَمَنَا اِكَتُهُ Dakle, a također i njegovi, a također i njegovi, i njegovi meleki. Zatim, kada su u pitanju Allahu i جَلَّهُ عَلَى مَلَكِ onda dovoljno ti da ti spomenem samo ajet kakav oni imaju odnos koji govori kakav oni imaju odnos prema vjernicima. Kakav oni imaju odnos prema vjernicima, prema nama. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas o melekima koji su najbliži njemu. O melekima koji nose arš, koji nose njegov prijestor. Pa kaže, nel arša wa man Oni koji nose arš, Allahov prijestor. Koji izna se je ne da. A nose ga njih osmorica kaže odlučeni Allah subhanahu wa ta'la ve jahmilo arša rabbike fe ukahom je umilim thamanje a toga danas, sudnjem danu će arš tvog gospodara nositi osmorica a sad so, dali i, dan, i danas, dakle prije sudnjeg dana osam meleka nosača arša je, dali je njihov broj osam sada koji nose arš To je stvar o koga se oko kojeg se isla, islamski učenjaci dakle razilaze, stvar o kojoj se islamski učenjaci razilaze, pa ni kažu osam njih će biti na sudnjem danu, a sada se ne zna koliko ih je, koliki im je broj, ali to nije bitno. Uglavnom ovdje nas uzvišeni Allah oboještao o tim plemenitim anđelima koji nose arš. A uzvišeni a Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je govorio o jednom od njih da mu je od uha do do, do ramena 700 godina hoda. Opisuje jednog od tih nosača Arša, odnosno Allahovog subhanahu wa ta'la prijestola, od uha pa do njegovog ramena je 700 godina hoda. E to su Allahovi meleki. Šta oni rade? Šta rade ti koji nose arš i oni koji su oko arša? Yusebbi haune bihamdi rabbi. Veličaju svoga gospodara, slave ga, hvale ga, tesbih mu čine. Za rečima subhanallah, subhanak je rabbi i tako dalje u uminu nebih i vjeruju u njega vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala i šta još rade, nizdoli samo time što su oni vjernici u jistagfirun lilladina aminu i traže oprost magfiret istigfarčine za one koji šta vjeruju, subhanallah u jistagfiruna traže od Allaha oprost da oprosti vjernicima lilladina aminu i šta govore, Rabbana, gospodaru nashi wa siate kulle šeir wa ilma Ti svojo milošću obuhvataš sve. I svojim znanjem. Oprosti onima koji se kaju. E pogledaj šta ti dobijaš kada si vjernik. Kada si pokajni, Kada se kajaš Allahu stano. Allahu moj gospodaru naš. Oprosti pokajnicima. Watebe'u se bileke. I oprosti onima koji slijede tvoj put. Waqihimu azaab al jahim. I sačuvaj ih djehennemske vatre. Rabbena. I dalje nastavljaju. Allah'a umoljavaju. Allah'u se umoljavaju. Allah'a na najlepši način oslovljavaju. Dozivaju ga njegovim imenima. Rab. Rab jedno od najlepših. Allah'o viđelevo ala imena. Rabbena, gospodaru naš. I to je edbe budovy. Da Allah'a nahvališ pa onda da tražiš od njega. Rabbena uadkhil hum djennad. Gospodaru moj. Gospodaru naš uvedi ih u djennet. Uvedi ih u djennete. U bašča djennetskej. Rabbana wadkhil jennati adni lilleti wa attahum jennat kuj simo bećao Rabbana wadkhil jennati adni lilleti wa atti man salaha min abba i ne samo to nego molai Allah subhanahu wa ta'ala i za tvoje dobro potomstvo wa man salaha min abba i wazari udur usfari molai Allah za tvoje dobre predke za tvoga praaba za tvoga djeda za tvojga pradjeda molai Allah subhanahu wa ta'ala malekhi Potu uslova da su oni beli pobožni da su oni beli dobri da su oni beli šta vjernici. Wa salihah min abaihim wa azwajihim iza njihove hanume za njihove dakle porodice. Allahu moj oprosti i njima i njihove djedžene ne moj ih razdvaja. Wa zurriyatim i mole Allaha za potomstvo. Znaci potomstvo tvoje ako je na pravom putu, ako je potomstvo tvoje dobro, ako je potomstvo tvoje pobožno, meleki čine ova doba meleka ih obogota uz rijatih inneke anta al azizul hakim ti moderiti sicilan gospodaru naš waqihi musayyiat šta još ne zostavle se to sačuva ih ružne stvari sačuva ih grijeha gospodaru naš sačuva ih grijeha eto ako te neka dallah da sačuva i odvratio od nekog grijeha koji si u priliku da učiniš onda znaj da je to od Allahova dobrota Allahov blagoslov prema tebi i dova meleka waqihimus <coughs> seyyat ne znaš kako će se začuvao waqihimus <coughs> seyyat Allahumma satuma ih ruzne stvari sačuvaj ih grijeha i svega što je što i ružno može da desiti waqihimus <coughs> seyyat wa man taqi as-seyyat yawmidin faqad rahida a ti ona a ona i koga ti sačuvaš od grijeha i od ružnih stvari na sudnjem danu zaista si ti si mu se smilovao وَذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ عَظِيمُ I uzvišen je Allah s.w.t. zaošao, a, je, kaže, a to je veliki uspjeh. Zada so, li ovo govor Meleka, ili je Allah s.w.t. to rekao, dakle, zaista ulazak u džaneti, ču, onaj kome se Allah smilo na sudnjem danu, i onaj koji je od, od pokajnika, i od oni koji slijedeje put Islama, zaista je to veliki uspjeh. I onaj koji uđe na kraju u džaneti, zaista je to veliki šta, uspjeh, kaže, uzvišen je Allah s.w.t. nema većeg us od tog uspjeha. Zatim kada si na pravom putu pratite dova svi dobrih robova. Pratite do ibn Muḥaleyi Sa'd olsun i svih Allahovih poslanika. Jer je Nuh govorio: "Rabbana, rabbi gfirli, rabbi gfirli li wa li walidai wa liman dakhala baytihi mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat." Gospodar moj, oprosti. Pazite šta je Nuh govorio. Pazite šta je Nuh govorio. Allah spominje tu njegovu dobu. Prenosi nam šta je, kako je Nuhu Allah subhanahu wa ta'la. Gospodaro prosti, meni, rabbi gfili, vali, vali, i meni, mojim roditelima, voli men da khala bejtije i ko uđe u moju kuću kao vjernik, i svim vjernicima i vjernicama. Allah ho prosti. Znači, ako si ti od mumina, i da si god od mumina, od pripadnika imana i islama, onda te odnosi se ova dova na tebe, Nuhu alaihi, šalas i I ona te prati, subhanallah. Zatim također Dova Ibrahima alayhi salatu vesselam. Rabbi gfirli Dova Ibrahimova. je Dova Ibrahimova? Dova Ibrahimova koju učimo u namazu. Koja se, koja je jedna od naj općeneti općeneti Dova koju može čovjek učiniti Allahu subhanallahu. Rabbi gfirli zato posle salavata posle salavata u namazu, poslanje kaže pa neka ovaj onda nakon toga čovjek moli Allaha šta hoće šta hoće može da moliše Allaha da e, od dvije od najopćenitiji dove to su kuranske dove jeste rabbena atina fid dunya hasana wa hasana i otud, otud ta praksa muslimana ovdje kod nas na tu baš u puču i ovu dove može, možeš tu da moliš Allaha šta hoćeš osim ovih dakle do Dakonjer doba koja se prati jeste jeste doba Ibrahimova. Rabbi gfirli li wali walideya wa, wa lil mu'minina yawma yaqum al Gospodaru moj, oprosti meni i mojim roditeljima, Rabbi gfirli li wali walideya wa, wa lil mu'minina isbi mi viernicima na dan uh, obra, obračun i na dan polaganja računa. Oprosti nam i smiluj nam se i oprosti nam, oprosti nam dakle Ibrahimova doba sono si. tada, tada ovaj na tebe Zatim, kada je čovjek tu klanja čovl, boguboja znih ljudi, od oni koji klanjaju namaz, šta dobijaš. Dobijaš dolu meleka također, kaže poslanik sallahu alaihiho sallam, i kada nakon čovjek nakon namaza sjedne, lem tezeli meleke kaže meleki snalo move, Allahumma salli alaihi, Allahumma gfirlahu, Allahumma rhamhu. Allahu Moj, blagoslovi ga. Allahu Moj, oprosti mu grijehe. Allahu Moj, smiluj mu se. Dok se god nalaziš na to mjesto, nakon što klami sunnet ili farz, I dok sjediš, dok zikriš, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala, ili uđeš u džamiju, pa klanjaš dvare kerata tahijetun ta meslida i onda sjediš na mjesto, čekaš namaz. Dokle se god sjediš tu, meleki mole Allaha za tebe. Ovim dobama. A šta misliš? Misliš da će se ove dove odbiti? To i ne upućuju griješni stvorovi. Griješna stvorenja. Upućuju ih meleki. Allahumma ufille Allahumma arhamu. I zato ove, ovi citati neka nam budu uvijek na umu. Uvijek razmišljajmo o ovim citatima pa ćemo osjetiti i slasti, lepotu ibadeta. Činjen činje ibadeta Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim također... Kada je čovjek od mumina, od dobrih ljudi, od pobožnjaka, od ustrajnih, na pravom putu, svaki klanjač koji, klanja, koji je klanjao i koji će klanjati, u svakom namazu on upućuje dovu za tebe. Moli Allaha za tebe. Gdje moli svaki klanjač Allaha za tebe? Najte fijatu na sjedenju. At-tahiyyatu lillahi, pozdravin, nalepši Allah subhanahu, ussalawat, vat taibatu. As-salamu alayki, nek'e na tebe spas, o Allaho poslanice, wa rahmatullahi wa barakiyatuhu, i njegova milost, i bericet, i khair. As-salamu alayna, wa ala ibadilahi salihi. Nek'e na nas spas, as-salamu alayna, wa ala ibadilahi, i na sve dobre robove. Na sve dobre robove, pobožne tvrste, ustane i tako dalje. Kaže poslanik Ali šeratu Kada ovo čovjek rekne u ibadetu, u namazu, ova doma se odnosi na svakog dobro pobožnog momina, vjernika i na zemlji i na nebesine. Pogledaj redža. Pogledaj blagodati koje ti donosi, koje ti dakle donosi, donosi iman. Zatim, a nakon toga na dunjaluku normalno, jedinu, jedinu sreću, lagodno, smireno, smiraj, uživanje u životu ovom, jer ovaj Dunjavok je stvoren za nas, za nas je stvoren i treba da koristimo te blagodati, jer u tim blagodatima na najljepši način uživaju vjernici. Ne mogu drugi da uživaju Dunjavoku. Ne mogu drugi da uživaju šta? Vjeroj je za nas. Kul hiril levina ameno filhajati dunia. Reci, tele, poteti, ukrasi su za vjernike. Na dunjalu koja posebno na ahiretu. En na najlepši način u ovim bagodatima uživaju vjernici. Zahvaljuju se Allah subhanovi. I uvijek su srečni, zahvalni, zadovolni. I kada imaju, i kada nemaju. I tako, tako dalje. A na ahiretu šta vjernike čeka, onda ne pitaj. Onda ne pitaj. Na sam čeka ga podrška od Allaha i od Meleka. Zatim Allah ga sačuva od kaburskog iskušenja, od kaburske patnje. Zatim nakon toga ga sačuva od trahota, sudnjeg dana i uvide ga u džennet. I nikad nema više nesreće, ni brige, ni tugi, ništa. Eto šta donosi iman? Šta donosi iman? Šta donosi vjerovanje? Šta donosi islam? Šta donosi ustrajnost? Šta donose dobra, dobra djela? A s druge strane šta dobijaju oni koji nisu mumili? Oni koji se okrenu od ovog, od ovog svojstva? Oni koji odbiju islam islami iman, oni koji neće da prakatići raju. Šta se? Šta se dobija ja na dunjavu koi na ahiretu ne pitae? Dobi se prokleslo gospodara na vese i zeml. Prokleslo, menakje prokleslo i ljudi. Kaj odběšenja Allah subhanahu wa ta'la Inna alledhina kefaru, oni koi nevjeroju. Wa matu vahum kuffar i umru kao nevjernici. Ulaiki aleihim la'natu Allahi, subhanahu. Na, njeg, na njih je Allahovo prokljestvo. وَالْمَلَايْكَةِ وَالْنَاكِيَ جُمَعِينَ I prokljestvo Allahovih meleka i svih ljudi. Zamisli Allahovo prokljestvo. Primjer radi, čovjek nam uminima nije dozvoljeno da proklinjemo pojedince da kažeš, primjer radi, čak je nevjernik po ispravljeni mišljenja, da smo to spominjali, nije dozvoljeno da kažeš neke Allahovo prokljestvo, na tog i tog će atlet, nije dozvoljeno. Općenito je dozvoljeno i propisano. Ali pojedinačno da proklinješ kog, ne, neki nije dozvoljeno. E šta misliš kada, znači dakle, ti kada proklinješ nekoga, a šta misliš koliko je to krupo pa insan kada primara nekoga, aj eh, neka je Allahu prokleslo. A utrne insan kada čuje tu riječ, ha? Dakle, to je riječ, to je dolat, to je prokletstvo koje ledi krv u venama. Da e šta misliš Allahu prokleslo kada na nekoga? Ne daj Bože. Tu nema hajra, tu nemaš, da? Tu nema ovaj uh, nikakvog niker fuga e, Zatim nakon toga čovjek koliko god da je da ima đunjača, nema srećno života. Nema slasti, nema uživanja koji ima vjernik takom i Allaha. Evo, Ramazan je bio samo najsvježiji primjer. Jeli su oni koji su jeli usred bila dana. Vallahi su postarci bili sretni od nepostarča. I srećni su, i zadovoljni su, posebno u iftarskom vaktu, pa kada se iftare vjernici, kada dožive radost u njalučku, subhanallah, nema para da mu dadeš, da bi ti on pristalo, da ti dade se vape, ili za taj ispošt, dakle dan koji je ispostio na Allahom, subhanahu wa ta'ala, putu. A oni su jeli, jeli su to, to su, koristili su, a, udovoljavali su svom tijelu, ali, ali ko je srećniji, Ko je sretni? Hrniće lagami. Zato braćo moje draga, nevjernik ne može da sreće, da, da bude srećan, da bude srećan ovaj na ovom na ovom takvom dakle, svijetu bez imana. Nevjernik ne može da bude sretan, znači čovjek bez imana ne može da bude srećan na ovom takvom dakle, svijetu. I zato vraćam moja Mi smo mislili, nekad čovjek pomisli primjera, da oni koji su žive u razvijenim društvima, u društvima kojima imaju, dakle, obezbijedjena materijalna sredstva, su oni svi sredstvima, nije su Allahami. Vjerujte da cijeli život traže sreću. Traže sreću i onda ovaj, i zadovoljstvo i vrlo često je ne nađu. Ako ne, ne, ne prime Islam, ne nađu je, e onda u tom traženju, u tom putu isprobaju Raznorazne poroke, da bi samo sebe zadovoljili, ali nema sreće bez imana. Nema sreće. Tu je nervoza. Tu je nemir u porodicama. Tu nema harmonije. Tu nema slasti. Tu nema slasti u životu. I onda vrlo često, vidjet šta im je šeitan uljepšavao, sve ružnije i ružnije stvari uljepšavao im je i predstavio da je tu sreća. I onda je čovječanstvo ide, dakle, čovječanstvo ide... To liberalno koje neće Allahov put, dakle, provadio i srlja, ali ovaj sreće nema. Jer ona ne može, ne, može ni, ne mogu je ni naći, osim Allahov, subhanahu, subhanahu wa ta'ala, vjeri. Pa, pa onda im je šeitam uljepšao da je sreća, primjer da žive čovjek, da žive dva muškvarca. Da sklope brak i onda će im tu biti, ovaj sredzad, nema kakva sreća. Sve ovaj musibet za musibetom i kazna za kaznom pa im i šeitan ljepšava da žive sa životinjama, pa nema ni tu sreće. Nema sreće i onda tako čovječanstvo, dakle, srlja, bez, bez upute, bez islama i bez, bez imana, ovaj ne može da nađe sreće i ne može da nađe ovaj zadovoljstva. A kako i da nađe zadovoljstva i sreće? Kada ih prati Allaho protesto. Kada ih pra, prati, prati šta? Allaho protesto. Normalno, to je Allaho protesto na one koji ga zasluže, na one nevjernike, ko ima dođu do okazi dođe istina budu pozvani bude im objašnjeno budu imali načina i mogućnosti da krenu u pravim putevi ali odbiju namjerno svjesno e tada dolazi pečačenje srca e tada dolazi ovaj ovaj musibeti ovaj uhabet ovaj nad, nad njima zatim onda kada budu umirali nakon toga što sve slijedi za njih ne pitaj ne pitaj e to je ono što da? To je ono što donosi nevjerstvo i što donosi dakle griješenje. Što donosi griješenje. E, zatim ovaj e, također ono što, što, što, je, što je vrijednost imana jeste da vjernik zbog svojih dobrih djela doživi lijep spomena dunjaluk i dok je živi nakon toga. Normalno tomu nije cilj, ali to ti ne minimalno doživiš. Pa primer radi kada ideš u džamiju Kada ideš džamiju, kada se postaš, kada klanjaš, tako dalje, ljudi kažu: "A, ovaj. Ovaj ide džamiju, ovaj posti, ovaj se Alaha boji." To ti nije cilj, ali to ti dođe Allahu dželle veala i to ako ti je drago da čuješ, nije ti cilj, ali kada čuješ bude ti merak, onda to nije problem. To je radostna, ubrzana, radostna vijest za vjernika. Još jedan du'an kaže poslanik usvan: tilke, "Tilke a tilke 'ajl busha al To je dakle ta radostna, ubrzana vijest za vjernika i radosna, radosna dakle, vijest za vjernika. Svi te poštuju. Zbog čega te poštuju? Ne zbog tebe kao ličnosti, nego te poštuju zbog Islama. Zbog dobrih djela. Zbog toga što držiš Allahovog žele u ala, žele, žele ala, dakle, puta. Međutim, ko, ko hvali one koji, koji se odaju porocima? Ko hvali nemoralnike? Ko hvali alkohoričare? Ko hvali drugi raše? Nikon ne hvali. Nikon ne po, po, po me, šta ne spominje. Dak, tako da kufer nevjernskog rješenja dakle obezbeđuje i privlači čovjeku još ružan spomjen i na dunjaloku. A posljedajšoj ovaj hadis, posljedajšoj ovaj hadis i sad sa tim čini inshallah završiti ovaj kako se cijela a, a, priroda i cijela, sva Allahova subhanahu wa taala stvorenja raduju imanu, raduju dobrim djelima, raduju vjernicima A kako čovjek nevjerstvom, griješenjem i nepokornošću Allah-u uznemirava sve oko sebe. I živa i neživa biće. Kaže poslanik Abu Qatada radijallahu ta'ala anhu u hadisu kod Bukhari muslima kaže Murra ala nebiji sallallahu alaihi sallam bi janaze. Prošlo se sa janazom pored Resulullah sallallahu alaihi sallam. Ovaj hadis sam puno puta citirao i nikad mi ne dosad da ga citiram. I uvijek kada ga god spomenem, uvijek uživam u njegovom citiranju. I uvijek se divim njegovom značenju. Kaže prošla je džanaza pred Rasulullah as. I on kaže: "Mustaraḥa ūna mustariḥun minhu." Kaže, "Da li se odmorio ili se od njega odmorilo?" A Rasulullah ashabiju pitaše. Ashabiju pitaše Rasulullah: "Šta to znači?" Jel se odmoril se, nego odmorilo. Kaja Rasulullah, aleyhissalatu wassalaam, El abdu'l mu'minu yestariha umin nasa bi wa ila rahmatilllah. Vierni, rob vierni, on se odmoril od dunya luchke, mukke i patne, kada preseli na akhiret, jer ide Allaho wa subhana milosti. I to je tumačenje ono hadisa, da je et dunya asifnul mu'min. O jinnatul kafir. Dugnalo je zatvor za vjernika a džennet za nevjernika. Šta to znači? Kako se to tumači? Ibn Hajar rahime Allahu ta'ala, poznati hadimi i Jedna Jedne prilike bio je kadija u Egiptu, mislova u Kairu. Ugledan bio, alim, imam, šejh, kadija, čenia, svi ga poštuju, gdje god prođe, ljudi ga pro, selame i tako dalje, uvažavaju ga. Vozio se nekim počijama na konjima tako dalje i prolazio pored nekog nevjernika, jevreja tako ono cijelo i sviti ovaj, lijepo je dječi i tako dalje. Onda on kaže, stani, zaustavljaj ga ovaj. E, kaže, vaš poslaniji kaže, Dunjaluk je zatvor za vjernika, a dženec za nevjernika, pogledaj tebe. Pogledaj te kako izgledaš lijepo, kako uživaš, imaš lijep posao, imaš. Uh, Dunjalučka dobra su pred tobom, sva. Kaže, ja se patim, kopam, radim ovdje, tranjav, uvijek ovaj, nesrećan sam i tako dalje, nema niti dunjaluka ni metka, nema ništa. Kako, to, kako mi to tumačiš? A on kaže, kaže mu i ovako se tumače ovaj hadis. Dunjaluk je zatvor za vjernika u odnosu na ono što ga čeka kod Allaha, od blagodati. Od blagodati. Znači, to je toliko kod Allaha bolje, da ove blagodati na Dunjavuku za vjernik predstavljaju zatvor. Razumijete li? Znači, to znači, toliko je ništa u odnosu na ono što ga čeka, ovo je lijepo, ali u odnosu na tu blagodati, onda to, to je to je zatvor. A kaže, dženet za nevjernika, džehennem, dakle, -dunja, ova patnja njemu na Dunjavuku, kojom se pati, ništa ne predstavlja u odnosu na ono što ga čeka, najkrat to je džehennem, i vječita patnja u džehenn E zato mu je dunjalu bilo kakav bolji nego boravak u džehendamskoj daklevatni. E to je tumačenje ovog hadisa. E zato se vjernik odmori. Odmori se. Kada ode se ahireta. Vjernici se odmore. A oni Boga mi koji nisu bili vjernici, oni pa kažu odmorio se. Allah zna je se odmorio. Allah zna ko se odmorio. Daj Bože da se mumini odmore. Nama je cilj svako da se odmori dunj... kada presedina ahireta. Ali pitanje je ko se odmorio kada presedina ahireta. Ali ovaj hadis je vaga. Pa neka svako sebe stavi na ovu vagu. Mi nećemo vagat. Allah vaga, ali neka svako sebe stavi na vagu i neka se opomene. A kaže: "Wal 'abdul fadiru", a grešni kada presedi na ahnet, od njega se odmor. Jesreh minhu al 'ibadu, svi ljudi se odmor od njega. Wal biladu i gradovi, države. Wa shajru i darweche, pored kojih je provazio smeta im, smjeta im kafi, nevjerni grešnik, smjeta i drveće. O šedr vodavabo isvašiva biti životinje ne vole griješnika. Ne vole šta griješnika. I Zato kaže e kažu da kada bi neka od ovaj životinja primjer radi ovaj, neka od životinja poludjela, krava ili nešto primjer radi kaže Ovaj, pri, eh, kažu neki učenjaci da im je lepo pričiti na uho jedan ajet. Eh, uh. Allah inallaha subhanahu wa ta'ala kaže ajet iz sure Ali Imran, "Wa lahu samaa fi samawati wa al-ardu wa Kaže Allahu se pokorava ono što je na nebesi na zemlji njemu ćete se vratiti. Zato dakle, da taj ajet bi pozitivno uticao šta je na, čak i na životinju da se smiri psihički, dakle zdravstveno jer je to Allahu subhanahu wa ta'ala E zato vjernik svojim namazom, svojim zikrom, svojim svojim ibadetima, svojim ponašanjem pozitivno utiče čak i na životinje. Smiruje se životinje, najkle, ovaj se životinje, ovaj, kada, kada, kada uh, u njegovoj blizini. O, suprotno je, suprotno. Uznemirava nevjernik čak i životinje. I zato ste vidjeli primjer radi da ži, kada šejtan uđe u, u psa, u se prošli bilo gdje jezan, gdje ima pasa da se nije pasoglasio. Ha? To je 100 posto, probajte i to je Božji dokaz, znak. Zašto? Zato je što je puno šeitana. I šeitan reaguje na jezan, ne može da ga trpi. Ne može da ga trpi. Dakle, jer Ezan smeta, dakle, i rješnicima i, i smeta šeitanima, a Ezan odgovara prirodi, odgovara brdima, odgovara, dakle, ovaj, svim pozitivnim stvorenjima. Svim, dakle, šta? Pozitivnim stvorenjima. Eto, braće moja draga, to je samo dakle, mali osvrt na ovu jako bitnu temu i jako dakle, ovaj, zanimljivu temu za svakog od nas, za nas koji smo, inša, koji smo vjernici, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, jer nas to učvršćuje i to nas ovaj pomaže da ustrajamo, a također opomena, opomena svakom onome koji nije na, na tom putu. I ovaj velika zaista, velika poruk. Amolim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da nas učuresti na pravom putu in sha'Allah da nas početjevo i najvećim kiramitom, dojestruajnost. Sve dok setnemo Allah subhanahu wa ta'ala da budemo tada zadovolni. A yon sa nama in sha'Allah ta'ala zadovolen. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala. Naka sara wa sana suru Allahe Muhammadu